Світучими поставностями. Несений ними, як в течійності, зупинився біля великого кварцового порога, аж мов горючого, зустріти появу, що за ним. Здавалося то одночасно, грім і магнолія у квітні, і чиясь особистість завінчена круговою веселкою. Враз можна споглянути змінену поставлені зверхника, коли при високу вгорі відкрився незнаний небозвід, як буває видно вночі, з подібних нещаслимостей по-сузірному, але вже перемінений днем. Близько до переставленого порів яскравів схожу, як розпалений весь іскріно, і за ним відкривався приявець перед багатьма супутниками, вбраними водіж здавалося вткану з кольору цикорії незрівнянної синісти. Твій час внести податки, свідки визначать. Почулися слова до переставленого. Без докірної гостроти, тільки в великому смутку. І сприймаю відповідь. На суді. Так, пора з провиною. А як би з того могли? Подивись, показав знічений зверхник на обрисований взір фасадника при березі моряни цілком чорної, що і виявилось, якраз коли показав. Крізь неї вихідні з глибин навеличались напасністю знавіженні страховинища і передній наліг вампіроспрут помножністю простертих присмоків з кінцівками на вигляд рептильних ротів випивати соки з істот. Вів при своїх сторонах по звірозмію змію обох як помічних, мали по п'ять голів, і пащеки всіх розкрилися, як прірні з промогою ковтати без числа. Супутно, неоглядимою численністю, громадилися різні чудовиськові потворени і разом набігали широчезно, ніби на неодмір, крильностями, подібно до океанського прибою, прорватися крізь вхідні ворота до загадкової ватри, великопломінної, мов ясмин, і до посуду, мов великий тюльпанничий квіт, що над нею височіє в повітрі, обведений свічністю. Туди й прямує навала, крізь обмір воріт, б'ючися також в кріпосні мори і вшкоджуючи. З вампіро-спрутового рота вибігало багато давунів прориватися норами попід мори. Сила скорпіонів. Просікати щілини між каменями обгорожі і хмари заразних мікробів, навіюватися вгорі, до будівлі і троїти життя кругом. Вслід за нападнечею, її приучасні звеличники ставлять високо, але без поділу на поверхи, безколірні споруди, проламуючи небозвід. Всередині, як в крематоріях, витворюється димрява з попалених скелетів, і крізь продушене в покрівля скублено підводиться і складає хмарність. Там, від штучного сонця, засвіченого на шпилі з найвищої покрівлі, постійно з'являється і згасає, аби висвітнути знову і пронизати мряку, жовта райдуга, як брама. Під нею кладуться, зникають і знов постають написи, вимовлені перед фасадами будівель, з довгих трудностей, трохи приподібнених до судних сурм але то до железні губи гігантських павукожаб на тоненьких ніжках. Істоти вирівняні з гребенями покрівель така високість. Їх надкоління взято в золоті кільця і такими самими цепами всіх сковано. Зростаючи аж напроти райдухи, під нею магічно вкріплюють на туманник свої горючі висот вислови. Ними звучними заворожують зір і слух Численних натовпів серед будівель Навала, спричинивши різну вразу Але ще сильно продертися і погасити пломінь Тимчасово відступає, аби набрати свіжої здібності На безперестанний нападу. З перерви користуються дивовижні чоловічки Однаково убрані в сиві свитки підперезані стеблинами Беруть срібні відра від лавки інструментами, вживають розчин з них, схожий на вапно, проте показалося, що то розтоплений кришталь, змішаний з золотом, дуже світлистий, і ним замальовують поруйновані на воротах і мурах, і заливають ним гадючі нори, і розпилюють на височину.